а като страничен наблюдател. Погледнете ситуацията отстрани. Ако сте се сблъскали с проблем или пречка, разберете отношението си към тях. Не позволявайте. Проблемът да ви сплаши. Заначало си спомнете, че винаги съществува много просто решение, не искат да ви натрепят. Сложното. Необходимо е да промените обичайното си отношение към проблема с противоположното и той.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 Поредица от успехи ще имате само www.aspel.net4 В случай, че бъдете изпълнени с първия успех. Ако сте настроени враждебно към света, и то ще ви отговори със същото. Штом постоянно Изразявате недоволство, ще имате все повече поводи за това. Ако в отношението към Действителността преобладава негативизмът,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 Съществуване, той всеки ден практикува обратен трансърфинг, плъзга се по унези жизнени линии. Където го очаква същинският? Займете противоположната позиция, напук на всичко се радвайте на неуспехите, откривайте в тях макар и трошица полза, това винаги е възможно. Необходимо е опорито да се придържате към нагласата за позитивизъм, да се откажете от стария. Навик да се разстройвате и ядосвате по всеки повод.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 Диаметрално противоположен на намерението си, като изобщо не разбира. Какво става? От тук е усещането, че действа някаква необяснима зла сила, нещо като законна. Световното зло. Който не умее да си почива, той не умее и да. Работи. Ако чувствате, че сте уморен или работата. Вие станалате губа, необходимо е да намалите темпото или да смените работата.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 Но това бързо. Ни става навик и мнозина с времето се превръщат в професионални обвинители. Осъждането на другите за мисли и действия, ненасочени лично срещу нас, е вреден навик. В повечето случаи и понятие си нямате какво е накарало човека да постъпи точно така. Може би на не. Негово място вие бихте постъпили още по-лошо. Ако осъждате друг човек само защото не ви харесва как облечен, вие самите слизате с дъно. Стъпало подолу от него по стълбицата «Добър, лош», защото излъчвате негативна енергия. Никога не. Презирайте хората за каквото и да било. Това е най-опасният ви досъждане, защото поради. Действието на равновесните сили вие можете да се окажете на мястото на онзи, когато презирате. Ако човек се гордее с успехите си или е самовлюбен, няма нищо лошо.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 Силното желание да избегнете нещо е логично продължение на недоволството от околния свят. Или от самия себе си. Колкото по-силно е желанието да го избегнете, толкова помощен е излишният потенциал. Колкото повече не желаете това, толкова по-голяма е вероятността за сблъсък. Нещо. Повече, когато мислите за онова, което не искате, излъчвате енергия на частота на линията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 Отначало е необходимо да си спомните и да си дадете отчет, че Проблемната ситуация е възникнала вследствие на въжността. Спрете за миг, освободете се от Хипнотичното състояние и си спомнете какво представлява важността. След това целенасочено Променете отношението си към предмета на въжността. wwwspeletnet 10 Това не е трудно.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 Подготовката трябва да се състои единствено. В подсигуряването. В никакъв случай не бива да се готвите сериозно и грижливо, това за силва. Въжността пасивното преживяване още повече е за силва. Потенциалът на важността се разпръсва с действие. Не мислете, а действайте. Ако не ви е възможно да действате, не мислете. Прехвърляте вниманието си върху друкт.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 И юношата пият същата кока-кола, къпят се в същото море. Карат ски по склона на същата планина, всичко сякаше същото като преди много години. Повъзрастният, обаче, е уверен, че порано всичко е било по хубаво, а за младия сега всичко е прекрасно. Когато юношата устарее, нещата ще се повторят. Ако някоя негативна новина развълнува човека, той отговаря на въздействието изразява. Отношението си преживява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 Не е достатъчно само да знаете как работи този механизъм. Трябва винаги да помните за него. Надзирателят ви не бива да спи. Подсъщайте се. Всеки път, когато по навик, като насъм приемате играта на махалото, те недоволствате, негодувате, безпокоите се, участвате в деструктивни обсъждания и тънави течения на вариантите. Разумът може да построи нова къщичка от старите купчета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 Точно това е шепотът на утрините звезди, глас без думи, размисъл без мисли, звук без сила. Разбирате нещичко, но смътно. Не мислите, а интуитивно чувствате. Разумът непрекъснато генерира мисли. Гласът на душата буквално е заглушен от този мисловен. Мишмаш, за това интуитивните знания са труднодостъпни. Ако спрете пороя от мисли просто.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 Разумът ги нарича «добре ми е» и «не ми е добре», «уверен са ми» и «тревожа се», «харесва ми» и «не ми харесва». Душата има достъп до информационното поле. По нея си начин тя вижда какво ще се случи в бъдеще, в още нереализираните, но близки сектори. Ако тя се настроила към все още нереализиран. Сектор, значи знае какво очаква там, приятно или неприятно.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 Махалата принуждават молителя да работи и той цял живот превива. Гръб срещу скромни средства за съществуване. Наивно призовава висшите сили, но те изобщо не му. Обръщат внимание. Човек може да приеме ролята на обиден, тъй да изразява недоволство и да изисква онова, което. Уш му се полага. Обиденият създава потенциал на недоволство, обръща равновесните сили срещу. Себе си и активно влушава съдбата си. Борецът е избрал борбата. Позицията му е попродуктивна, но животът му е труден и отнема много сили. Колкото и да се. www.split.net13 Съпротивява, той още поздраво се оплита в паяжината. Струва му се, че се бори за съдбата си, а всъщност само напразно изразходва енергия.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 Главното е бдителността ви да не прерасне в безпокойство. Имнителност. Необходимо е да сте загрижени, без да се тревожите. И като се отдавате под аренда, да. Действате безупречно. Наясните и отчетливи пътеводни знаци са фрази, изпуснати сякаш случайно, спонтанно, без. Предварително обмислене. Ако съзнателно се опитват да ви натрапват своето мнение, можете да не.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 Да управлявате и да критикувате. Дайте шанс на ситуацията да се реши без вашата. Активна намеса или противодействие. Махалата пречат да се движим заедно с течението. На всяка крачка провокират човека, принуждавайки го да пляска с ръце по водата. Използваната от него енергия за борба с течението отива за създаване на излишни потенциали и за Махалата.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 Светът ще ви оказва съдействие. Шести намерението. Заспивайки, нашият разум всеки ден наивно попада в един и същ капан. Докато спим, не ни идва. Ном да погледнем критично на ставащото. Въпреки, че на сън често се случват чудати събития, ние ги. Възприемаме като нещо обикновено. Не сме свикнали да подлагаме на съмнение реалността на. Ставащото.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 Материалните обекти. Ето защо сънищата са толкова пластични. Поръчаният сценарии се реализира. Мигновено. Намерението е движещата сила, която пренася сънуващия в сектора със съответния. Сценарии. В реалният живот се случва същото. Разликата е само скоростта на изпълнение на сценария. Което е в мислите ви, това и получавате, рано или късно.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 Отстрани. Отдавате се под аренда и преценявате трезво какво става. В несъзнателното сънуване сънят ви се случва, външното намерение действа независимо от. Вашата воля и вие нищо не можете да направите. В осъзнатото сънуване слизате в зрителната зала и управлявате съзнателно сценария. Външното намерение не толкова се подчинява на волята ви. Колкото ни кратко се противопоставя.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 Сдобийте се с твърдото намерение да провалите махалото. Дори без да знаете какво ви очаква, предварително се настройте, че то ще бъде дреболия. Не позволявайте да ви хванат за ръка и да ви отведат в тъмната стайчка. Не правете никакви. Настъпателни стъпки, не се отказвайте, не се опитвайте да се измъкнете и главното, не се дразнете. Просто спокойно и слушайте какво искат от вас. Външно кимайте с глава и се съгласявайте, но Вътрешно е необходимо да бъдете страничен наблюдател, а не на участник. Това е ролята на играещ зрител. Да бъдете страничен наблюдател не означава да бъдете расеян. Обратното – контролът над. Ситуацията предполага внимание и напълно ясни мисли. Да стоите от страни означава да си давате. Сметка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 Благоприятен сценарий и да го допуснете в живота си, да го приемете с цялото си сърце. Не натрапвайте на света своя сценарий, а допуснете, че е възможен, позволете на варианта да. Се реализира, а на себе си да го имате. Ролята на надзирател е много по-овлекателна, отколкото ролята на изпълнител. Както е известно, командирите, началниците и другите ръководители имат по-активна жизнена позиция. Отколкото обикновените изпълнители. Положението им ги задължава да бъдат по-събудени. Займайки позицията на надзирател, веднага ще почувствате прилив на енергия и жизненият ви. Тоно ще се повиши, защото вече не изпълнявате тъжно чуждата воля, а самите вие творите съдбата. СИ Отговорността за собствената съдба не е бреме, а свобода. Тайната на тенар умни хора е в осъзнатостта. Яснота на ума се определя от степента на осъзнатост. Някой мислят ясно и ясно излагат. Мислите си, на други в главите им е бъркотия. От една страна – остърум, от друга – тъпота. Това не е степен на развитие на интелекта, а различни степени на осъзнатост. Тъпотата е по-скоро. Психологическа защита срещу нежелана информация – нищо не искам да знам, оставете ме на мира. Докато остриято ум е откритост, любознателност, желанието да се получава и да се обработва. Информацията – искам да знам всичко. В една или друга степен на осъзнатостта настъпва, когато човек не иска да се сблъска лице в лице. Среалността Желанието да избяга от заплашителната реалност, кара Штрауса да крие главата си в пясъка. При човека това се проявява в стремеж да се изолира от външния свят.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 Защото осъзнатостта му е блокирана от страх и реакцията му е забавена сякаш гледа преспелена. По същия начин и яростта блокира осъзнатостта. Човек е. Потънал в играта и не вижда и не чува. www.sp.net22 Нищо наоколо Народът казва «Сляпа ярост». Страхът и яростта са крайните прояви на осъзнатост.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 В злорадо присмиване. Някой си шепне с някого, значи и клукарстват срещу. Вас! и бегъл поглед, гледат ви накриво. Някой се мръщи, защото го боли стомахът. Боже, какво? Ли си мисли за вас? Най-сетне, всеки комплимент се превръща в подигравка. www.espelet.net23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 Наблюдавайте развитието на проекта си и се. Обеждавайте, че той постепенно се превръща в еталон на професионализма. Ако работите над тялото си, отглеждайте го като свое дете. Представайте си както постепенно. Придобива съвършени форми. Грижете се за него, тренирайте го, представайте си как някъде. Мускулите се увеличават, а някъде се стягат.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 Ала Оригинал е способна да създаде само душата. www.spelet.net27 Всичко, което ви е нужно, е да приемете за аксиома факта, че душата ви умее всичко, а последа. Си позволите да се. Възползвате от това. Да, точно толкова просто и същевременно непостижимо. Все. Пак си позволете лукса да имате.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 То се. Чувства най-добре. Когато хората мислят и действат в една посока. Еднообразието в мислите им е условие за зараждането и съществуването на махалото. Ярката индивидуалност на звездата е изключение, което потвърждава правилото, именно защото изключение. А правилото е прави като мен. Мнозина попадат в капана на махалата и се странят да приличат на своите комири, да им. Подражават, окачат стаите си техни плакати. Разумът сляпо върви, воден на каишко от махалата. Глуповатият разум дава на душата да разбере, че тя е несъвършена. Сякаш и кратко казва, дори аз с моите способности не мога да постигна успех, камо ли ти. У нези хора, това е друго нещо. Вземай пример. От тях. Така че си мълчи с твоето несъвършенство, аз всички сили ще се старая да приличам на... Тях. Подражавайки на комирите си, хората се опитват да уловят миража. Стремежат да вземат. Пример и да приличат на онези, които са постигнали успех, е работа на вътрешното намерение на... Мухата, блъскаща се в стъкло. Разумът е способен да създаде различни варианти на копия, но това не. Очудва никого.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 но нищо друго ни му остава, освен да признаят. Изгряващата звезда за свой фаворит. Те издигат на пиедестал поредните си фаворити и ги показват. На привържениците си като нови обекти за подражание. www.aspellet.net28 За фаворити са си издигали унези, които са си позволили да проявят неповторимите качества на Душата си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 Той автоматично се поддава на безпокойството, страха, раздразнението, по. Навик изразява недоволство и се ядосва, с лекота изпада в униние, пречките го карат да напряга. Всичките си сили. Той живее като на сън, подчинявайки се на натръпение му от махалата сценарии. Душата ви е дошла на този свят като на. Празник, позволете си това. Само вие решавате дали ще.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 Ако махалата са успели да ви разочаруват, да ви разстроят или да ви скарат от равновесие, значи се налага да се огледате и да. Разберете в какво сте превишили равнището на важността. Отличителният признак на обятелните личности е тяхната изключителна красота и очарование. Което сякаш. Извира от дълбините на душата им. Нотанар. Душевна красота не съществува, а има.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 което желае душата. За да постигнете единство между душата и разума, необходимо е по-често да обръщате внимание. На състоянието на душевен комфорт. Не е толкова трудно да чуете глас на душата. Задачата е само да. Му обърнете внимание. Всеки път, когато е нужно да вземете някакво решение, чуйте отначало гласа. На разума, а после чувствата на душата.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 Тежест, гнетяща необходимост, безпокойство. Ако не можете да се справите с куваността чрез слайдове, значи това е явен дискомфорт. Тогава си струва отново да премислите, без да се опитвате да се само излъжете, нима дадената целви? Е наистина необходима? Девети цели и врати. Всеки човек си има свой път, по който ще постигне истинското щастие. Върху собствените. Жизнени линии всеки среща минимално количество пречки и всички обстоятелства са в негова полза. Фрейлето на човешката душа успешно се вписва в собствената жизнена линия и с лекота постига. Целта си. Социумът ни натрапва чужди, сурогатни цели и чужди истории за успех. А всеки човек си има. Едно фрейле, повелите на душата. Belpera www.espellet.net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 И да се тълкят пред чужди врати. На мнозина от нас още от детството са ни внушавали мисълта, че само с упорит труд можем да. Постигнем успех. Да вървим упорито към целта си, преодолявайки препятствията. Една от най-големите заблуди е, че за щастието е нужно човек да се бори, да проявява настойчивост, упоритост, да. Преодолеем множество препятствия, с две думи, да извоюва мястото си по слънцето. Това е изключително вреден фалшив. Стереотип Разчупвайки стереотипите, вие отваряте вратите. Най-разпространеното фалшиво убеждение е, ако преодолее препятствията, тогава там, напред. www.spl.net32 Ме очаква щастието. Това е иллюзия. Напред няма никакво щастие.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 тогава той или по принципа отхвърля или е отлага за неопределен срок. С такова отношение човек никога няма да се настрои към целевата. Жизнена линия Размишлявайки за средствата за постигането и кратко, човек се настройва към линията на неуспеха. Ако разчупите обичайния стереотипи, не мислите за средствата за постигането и кратко, а за самата. Цел тогава внезапно ще видите онова,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 и вашата врата може да се захлопне, ако в нещо много сте надвишили нивото на... важността. Например, сте поставили всичко на една карта. В този случай постигането на целта ще има за вас неимоверно голямо значение. Вратата отново Ще се отвори, ако намалите въжността и се подсигурите, гарантирате си резервни пътища. Във всички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 Да подредите нещата така, че човекът. Самичък да поиска да го направи. Затова това е необходимо да съгласувате вашия проблем с целите и страмежите на дадения човек. Задайте си въпроса, как да свържа това, което искам аз, с нещата, които са нужни на? 36 Другия Определете как работата, която имате предвид, ще повиши неговото чувство за собствена. Значимост След това поднесете на човека задачата в светлината на неговата значимост. Позволете му да повиши и той самичък ще поиска да направи това. Когато го направи, щедро го оценете по достоинство. Ръководейки се от този принцип, лесно ще потикнете хората да действат във ваш интерес. Не мислете как да продадете стоката си.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 Позволете си лукса да имате недостатъци и да не притежавате необходимите качества. www.spet.net38 Това много ще ви помогне и ще ви донесе облегчение и спокойствие. Ако се борите са. Недостатъците си и се опитвате да скриете липсата на необходимите качества, те. Непременно ще лъснат но време на решаващото изпитание. Това което се опитвате да блокирате. Безспорно ще бъде включено сценария. Ако не успявате да намалите важността, тогава е необходимо да отслабите контрола над. Ситуацията и е да преминете от преживяване към активни действия. Просто започнете макар и някак Действате. Няма значение как, ефективно или особено. Позволете си да действате много лошо.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 Но струмните хора е постоянно на работа. Не е възможно да усетите комичната ситуация, когато сте в несъзнателен сън. Някога да сте се смели на сън? Докато всичко е както трябва, няма за какво да се смеете. Смях предизвиква осъзнаването на абсурдното и нелепото в сериозния сценарии. Така че ако... Искате да блеснете с струумие, събудете се и слезте от сцената в зрителната зала. Там ще имате предостатъчно поводи за смях. и координацията Неувереността създава умадьосен кръг. Колкото по-силни са въжността и желанието, толкова по-голяма е неувереността. Колкото по-силен е контролът върху себе си ситуацията, толкова по-голяма е скуваността. Колкото по-големи са тревогата и безпокойството, толкова по-скоро се материализират.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 Отказвам се от борбата и се движа по течението. Аз съм празен и за това няма за какво да. Се закачат за мен. Но това не значи, че вися във вакуум. Точно сега, ако пожелая, аз получавам свобода на избора. Не изпитвам необходимост да се боря. Просто спокойно отивам и си вземам своето. Самоувереността всъщност е нерешителност, само че обърната наопаки.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 Отказвайки се от борбата за своята значимост и спирайки да се оправдавате, ще си разчистите. Сметките са значителна част от вътрешната си важност. Чувството за вина и грижата за собствената. Визначимост са основните прояви на вътрешната важност. Всички останали излишни потенциали са. Техни производни. Както на увереността, така и увереността изискват разходна енергия.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 Неговата енергия, която той е вложило в провокацията, преминава във вас и ви прави по-силни. Точно тази. Допълнителна сила се проявява като приятно усещане. Не е трудно да проявите неадекватно отношение, защото съзнавате, че това е само игра. Сякаш. Се сражавате с невидим противник стая, където има само огледала. В огледалото се отразява вашата.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 Получава се пълзящ и динамичен. Контрол над внасените промени сценария. Не бързайте да изразявате недоволство и да се борите с. Ситуацията, защото докато пьесата върви, сте приели промяна сценария. Като се откажете от. Контрола върху сценария, вие де-факто ще го получите. Лесно да се каже, според вярата ви ще ви бъде въздадено. Но откъде да вземете тази вяра?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 Фантастиката е необичайна. Позволено и кратко е да е такава, докато е нереална. Тя е далеч. А реалността е обикновена поради това, че е близо и същевременно е недостъпна, защото е трудно да и кратко се повлияе. Всекидневната действителност не е скучна, тя е обикновена, защото е неуправляема. Лесно е да се подчини на правилото, ще бъде така, както аз искам. За това човек се.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 Правилото на махалото установява нормите на поведение и мислене, те е стандартите за нормалност. Човек не разбира, че му предлагат фалшификат, сурогът на успеха. Чуждият успех не. Може да служи за пример или образец за подражание. Истински успех постигат само у които са. Има ли куража да нарушат правилото и да тръгнат по свой път? Следвайки чуждите стъпки,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 и семейни отношения, иерархия, игри. Пък и просто наслаждаване от живота. Животът на кравите в структурата на фермата е много победен. Човекът е освободил животните. Отредица проблеми, като им е осигурил покрив и прехрана. Но в замяна се е наложило да предадатна. Стопанина си своите цели, той определя как, защо и колко да живеят. Същото е с човека. Създавайки структури, той съм става техен роб. Губи себе си и престава. Да разбира кое е и какво иска. Степента на съзнанието му е на ниско ниво, а структурата бавно, но... Сигурно го води към по-нататъчно унищожаване на последните остатъци от осъзнатост. За да победи. Напълно, на нея и кратко е необходимо да обедини всички елементи в единно енергоинформационно.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 www.spnet.net48 Когато обаче единството е нарушено, образът е разфокусиран, сяка се раздвоява, душата желае. Едно, а разумът държи на друго. И само в едно са на абсолютно еднакво мнение, в неприязънта и страховете. Дуалното огледало реагира със забавене. Ако не е постигнато единство между душата и разума,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 Доминанта може да се избере, например, формулата – моят свят се грижи за мен. Защо с времето всички краски на живота, линият и лековата безгрижност се сменя стревожна? Загриженост. Това е така, защото, остарявайки, човек придобива склонността да изразява негативно. Отношение. Недоволството е по-силно чувство, отколкото задоволството от уюта и спокойствието. Без.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 Застанал пред огледалото, човек концентрира в него цялото си внимание, без да се опитва да се. Погледна отвътре. Излиза, че главната роля във веригата на обратната връзка играе на образът, а отражението. Човек се намира във властта на огледалото, защото като омадьосън гледа копието си. Не. Му идва на ум, че може да промени самия оригинал. Точно поради това зациклене на вниманието.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 Предсеждайте всичко през този филтър. Съсредоточете вниманието си върху това, какво искате да получите. От този момент нататък. Правете само едно, търсете и намирайте все нови потвърждения на положителните промени. Всеки. Изминал ден става все по-добре. Поемайки контрола върху чувствата си, които ви привързват към отражението, вие се. Освобождавате от огледалото.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 че огледалото работи с забавяне и му е необходима определена пауза за формиране на. Отражението – тъй е образът да се въплъти в действителността. Вниманието трябва да се фокусира върху крайната цел, сякаш вече е постигната. Ако не му се. 51 Пречи – течението на вариантите насочва събитията към най-оптимално развитие.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 и вратарят на вечността. Ако човек спре да се очудва и да се стреми към нови цели, не само развитието му спира, а самият. Той деградира, тъй остарява. Животът е процес, в който няма спирки. Има или движение напред, или назад. Защо най-добрите? Ситворение човек създава през първата половина или третина на живота си? Всичко е в енергията на... Намерението Ако поддържате на нужното ниво, можете да създавате шедьоври във всяка възраст. Жизнената и творческата сила атрофират, когато човек престава да се стреми към нещо. Някои Хора гледат равнодушно света. Те знаят всичко, всичко са изпитали и май това чувство на пресищане. Им харесва. За тях целият този свят е като отъпкан на шир и надлъж парк,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 Когато тежеста става непосилна. Тогава се случва срив, натикан въгъла, човек се разболява. Изпада в депресия или му се случва беда. Като придавате излишно важно значение на различни неща, вие също се натоварвате с непосилно. Бреме. Това е планина от непоклатим товар. Чувство за непълноценност, необходимо е да бъда твърд, да защитавам и утвърждавам своята.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 Търпеливи и целеустремени. Когато безцелно изпълнявате упражнения, вие напразно губите време и сили. Штом вниманието. Вие не е съсредоточено върху целта, а върху усилието, вие просто изразходвате физическа енергия и толкос. Защото усилието е път към целта, средство за постигането и кратко. Така непрекъснато ще сте на път. Тъй като огледалото отразява само онова,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 Необходимо е решително и твърдо да се отхвърлят всички негативни мисли, за да не замърсявате света си. По. Същия начин е необходимо да изнасяме буклука и да почистваме. Дума си. Най-деструктивно е чувството за вина. Ако сте забелязали, че светът ви наказва или унижава и се държи така, сякаш се гаври с вас. Опитва се да ви подчини, значи всички признаци на болестта са на лице.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 че се събуждате в своя огледален сън. Но около става нещо. Пред вас са обичайните събития и декори, но вие ги гледате другоече, сякаш. Сте се изтръгнали от потока на събитията и сте се оказали в центъра на огромно сферично гледало. Вие сте част от тази реалност и същевременно съществувате. Отделно, независимо. По същия. Начино съзнавате своята отделеност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 Да усети своята тъждественост с външното намерение, но няма воля. Тя лети в пространството на варианти като науправляемо хвърчило. За да подчиним външното намерение на волята е необходимо. Да постигнем единство между душата и разума, състояние, при което чувствата на душата и мислите на разума се сливат. Например, когато човек е изпълнен с радостно вдъхновение, душата му пее, а разумът.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 Не се случи събитие, съществено променящо сценария и декорите. Тогава съдбата прави завой и преминава върху друга жизнена линия. Винаги се намирате върху линиите, чието параметри. Отговарят на мисленото ви излъчване. Когато промените. Отношението си към света, та е на сина. Мислене преминавате върху друга жизнена линия, с други варианти за развитие на събитията.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 Недоволство, осъждане, възхищение, преклонение, идеализиране, надценяване, презрение, горделивост, чувство за превъзходство, за вина, за непълноценност. Индуциран преход, катастрофите, стихийните бедствия, въоръжените конфликти и економическите кризисе. Развиват по спирала. Зараждат се, развиват се.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 Подхрамване с енергията на колебанията индуцира преход върху жизнена линия, близка по частота до. Колебанията на махалото. Вследствие на това негативното събитие се включва в слоя на светана. Дадения човек. Координиране на важността Не придавайте излишно голямо значение на нищо. Въжността не ви е нужна, тя е нужна на. Махалата, които управляват хората...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 Полесно ще смятаме, че той се състои от сценарии и декори. Декорите са външният вид или формата. Напроява, а сценарият – пъкят, по който се движи материята. За по-удобно можем да разделим. Пространството на варианти на сектори, като всеки си има сценарии и декори. Колкото? По-отдалечени са секторите, толкова по-големи разлики има в сценария и декорите им.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 Течение на вариантите Информацията е разположена в пространството на варианти като матрица. Информационната Структура представлява свързани помежду си вериги. следствените връзки пораждат. Течението на варианти Неспокойният разум постоянно изпитва тласъците на махалата и се найма да решава всички. www.spl.net62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 аз не съм измислил думата трансърфинг. Тя дойде при мен оттам, откъдето дойдоха всички. Останали термини и изобщо цялото съдържание на книгата. И аз самият до известно времене. Разбирах значението и кратко, дори не знам как да асоциирам. Значението и кратко може да се тълкува като Плъзгане през пространството на варианти или Трансформиране на потенциално възможния.